Vin zilele, zice Domnul, când Dumnezeu hotărăște un alt om, dar de data aceasta numai un om luat din țărâna pământului și să îi se inspire viața pentru o simplă suflare, ci un om care să vină din el, dar ca acel om să vină din el, trebuia mai întâi, omul din tâi, care ducea după sine păcatul moștenit de la Adam, trebuia acest rău, păcatul, întâi nimicit, și apoi să iasă la iveală, să se arate în ființă, acel pe care tatăl l-a văzut. Interesant este că, mai înainte din temirea lui, în cine l-a văzut, Biblia spune, în Hristos Isus. Cum putea să arate acesta pe care Tatăl l-a văzut mai înainte din întemenea lumii, trebuia mai întâi ca cel venit din trup, din părinții trupești, ce-a păcătuit, ce-a făcut, să fie șters. Prin nimic nu putea fi șters păcatele decât cu un sânge fără păcat. Și acel sânge fără păcat nu era altul decât sângele Domnului. Sângele acelui care ne-a adus în ființă. Sângele acelui care ne-a cunoscut mai înainte de temerea Lui, e minunat. ne bucurăm de așa un har să te bucuri de o două, a doua naștere, despre prima, Domnul spune, îmi pare rău, multe suflete în căsătorie special se întâmplă, se leagă de cineva și mai pare rău. De ce îți pare Ai fost suflet curat. L-ai iubit pe Domnul, l-ai cunoscut pe Domnul și ai gândit că cel pe care se-l alegi pentru viața asta va fi la fel ca tine. Și când cu ai dat cu mâna în foc, îți pare rău? Nu s-a întâmplat așa cu Domnul? L-a făcut pe O. Venea fiică de să și-a de vorbă cu omul. Îi era drag. Cum să ne fie drag? El a făcut după chipul și asemănarea lui. Dar când l-a căutat, după ce el a păcătuit, mai avea chipul și asemănarea lui? Nu, Când ești înșelat de cineva, așa, tu se închipui că este un sfânt și de acolo, uite așa. îți oh. pare rău sau? Doamne, și câte suflete săracele n-au căzut în plasa asta. Noi, ca oameni, nu mai putem schimba nimic. Numai Domnul poate schimba. Și Domnul a schimbat. A făcut cu cei pe care i-a scos am auzit, un legământ și pe care ei l-au călcat. Și atunci Domnul hotărăște un nou legământ. Sângile lui e acel care, când vorbim că are puterea să curțe, el curțe nu numai păcatul, și și pe cei ce sunt fii ai păcatului, care nu vor să se pocăiască. Și pe aceștia, uite, așa e de la o parte. E sângele merului, care face acest lucru Pentru că Dumnezeu, care l-a dat pe Iisus ca jertfă pentru noi, în ochii lui Dumnezeu, sângele fiului său, are o valoare ce noi încă nu putem ști pe de mare. Din pricina acestui sânge, Dumnezeu ne iubește așa de mult, pentru că am deschis inima, pentru că l-am căutat pe Domnul, pentru că l-am dorit, pentru că l-am vrut. Și Dumnezeu, bucuros și fericit, mi l-a descoperit pe Iisus merul lui Dumnezeu și a spus, uite, în El aveți răscumpărarea prin sângele Lui, viața, întuirea, pace și bucuria și tot ce ne dorește în sufletul, prin El. De aceea să ne socotim suflete fericite, suflete de care Dumnezeu s-a îndurat și vom vedea în calea pe care El ne-a deschis-o, cum o numește Biblia, nouă și vie, așa o numește. De ce o numește nouă și vie? Pentru că permanent te bucuri de ce este El, de fapte, de lucrările și minunile Lui, cum spune tot cuvântul. Că Dumnezeu este pentru noi, Dumnezeul lumină. E nevoie de aceste minuni într-o lume unde trăim înconjurat de atâtea răutăți, de atâtea duhuri și învățături nebune. Avem nevoie de Hristos care este lumina, care este viața, care este neprihănirea, care este înțelepciunea și bucuria noastră. Îl ai pe El te slavă lui Dumnezeu. Ajungi în cer. Ai în el și răzcumpărarea. Ai în el și neprihănirea. Ai în el și simțirea. De care mereu noi tot rugăm Domnul Doamne că ne mai vedem cu păcate și cu greșeli. Și Domnul te asigură, îl ai pe el. Toate astea le ai. Nu duș de nimic. Ce frumoasă e această mântuire pe care Tatăl ne-a pregătit-o. Nu degeaba spune prologul, Domnul este mântuirea mea. Când zice că Domnul este mântuirea mea, asta înseamnă că absolut tot ce mi-e necesar pentru ca să ajung la Tatăl, în Hristos am totul de plin. Și fiecare zi alerg aici la sângele meu, alerg la acel unde de prima dată mi-a deschis ochii inimii. Să-l văd. L-a văzut și Ioan botezatorul, Melul, care ridică păcatul. Și-l-am văzut. Mi-a ridicat păcatul. Și mi-a pus Tatăl la dispoziție și un apărător să-mi apere păicina. Și n-a pus pe un străin. Nu l-a pus nici pe Pavel, nici pe Petru, nici pe Ioan, și pe Moise și așa Și Ci pe însă Fiul lui, dar cel prin care Dumnezeu Tatăl ne-a răscumpărat. Minunat este Dumnezeu. Doamne, e minunat Dumnezeu. Ne punem întrebare cum îl vom iubi? cum va fi așele clipe când nu îl vom vedea? Pentru că este scris. Îi vom vedea fața. Cei din vechiul testament n-au putut să-i vadă. O vor vedea și ei, dar după ce vor trece toate aceste lucruri pe când noi astăzi, când ne aflăm în timpul harului și ușa e deschisă, avem intrare în locul preasfânt. Și privim chipul, e așa de minunat, e așa de dulce, e așa de plăcut. O, Doamne, cum să nu te iubim, cum sunt nu fie drag chipul Tău, cum? O, Doamne Iisuse, îți mulțumim ești ce cu noi, te iubim, Mântuitorul nostru. Și Pavel a spus și Ioan, pentru că Tu ne-ai iubit mai bine te iubim pentru că ai plătit pentru noi prețul răscumpărării cu viața ta pe lemnul cruci te iubim. ai părăsit cerul, ai lăsat slava tot ce a fost acolo, acele milioane de îngeri care îți aduceau permanent laudă și slavă și ai venit pentru noi pe pământ, în frig, într-o iesle O, Doamne Iisus, îndură-te pe loc de noi și fă lumină în sufletele noastre, ne vedem așa cum suntem, a Lui să fie slava, aici în toată veșnicia, Amen.